Wa shadu anë Muhammeden abduhu wa rasuluhu Thumma emma ba'du Gjithë lëvdha dhe falëndërim i takon zotit tonë gjallë gjelaluhu Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihëm i kërkojmë Salavatët të mirat e zotit, begatit e ti Të gjithat të të buarat të kënjëri u mojzë gjedhur Muhammed Mustafaje aleyhi salatu vë selam Pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratë të ti të pasërta dhe të, të gjithë besimtarët muslimanët E se të ndjekin rrugën e ti me të mira Deri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të prënishëm Dë të ndojmë disa qasë të para khudbës e gjumas Që shfletojmë nga libri zotit Nga fjalët e pengamberit tonë Sallallahu alaijësallem Në mënirë që të freskohemi Dhe të shtojmë nga Lituria të cëne ka zbrit Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin e ti Kjo është gjumaja e para fundit e muaj të Ramazanit Edhe nuk ka mesneve dhe përfundimi të Ramazanit vetëm se edhe një gjuma Andaj besimtari, muslimani me mend Besimtari i menqur, e shfridzon mundësin E shfridzon ofertën, e shfridzon Shansin të sinja ka danë Allahu Gjellegjelluhu Për të me remetu, për të regullu, për të afru me Zotin e vetë Gjellegjelluhu Andaj do të i flasim disa fjalë si vazhdimësia Asaj të cilën e filuam në legjeratën e kaluar, në gjumane kaluar Në bimsimet të cilat Allahu Gjellegjelluhu i ka registru në Kur'an Për muaj në Ramazanit Nga vetë fjalët e Ramazanit Por do të mundohemi që nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet ajeteve të haxhërimit dhe të Ramazanit të shikojmë Ramazanin si një tërësi e madhe, si një si një ofertë e madhe Zoti xhelel Gjell xhelalu, duke mos e ngulfat dhe duke mos e izoluar Ramazanin vetëm në haxhërim, por se i ka dhe disa qëllime të tjera, është një agjendë e madhe Zoti Gjell që e Zotit xhelel xhelalu që sinon nga robi i vet. Në mënirë që të ngritë dhe të njitë të lartë Në afrim me Allahun të bare kjo e te ala Të ndëruar në zërë në ligeratën E kaluar prajave në kaluar në gjuma Përmendëm se zotë i unë gjelë gjelë luhu Ramazanin Kër e ka përmend E ka përmend me filimin E fjalës muaj Andë e ka thënë Shehru Ramazane Muaj i Ramazanit Thamë kjo fjal Kanë thënë djetarët argumentonë Për rëndësine kohës Pra është me rëndësime e shikue kohën Me e kap dhe me e shfridzue Me e ndal dhe me e shfridzue Nga se koha është kohën shpet Andaj e ka përmen muaj Ramazanit Në mënirë që të haludon për rëndësine kësaj kohët E se në nevena e ka ofru Zotë Ion Gjele Gjelelu Andaj e shikujme se koha kalon shpet Dhe vitët eci në shpejt Dhe njeri ju po nuk është fridzoj Mëndësin e Zotit Gjelle Gjelalu Frimat që ja ka mëndësue Atër shpejt dëshprojt Shpejt i vjen pishman Shpejt, shpejt i vjen keq Për kohën e kaluar në gjërat të kota Andaj se ndi i parë Mësimi dhe porësia e parështë rëndësia e kosë Pas taj thadha u Gjelle Gjelalu E ledhi unë zile fihil Kur'anu Në të cilin muaj ka zbit Kur'ani Dhe thamë se është me rëndësin nga këra jetë me kuptu Se gjdo punë të ka vaktin e vetë Andaj Allah u gjilluale përmendi Kuranin në Ramazan Tha Kuranin e kena zbrit në Ramazan E që neve thamë se Puna nuk duhet dhe që mu ba Po duhet mja gjitë kohën e vetë Vaktin e vetë Kure ka vaktin Andaj pa i ba punët në vaktin e vetë Ska në efektë Dhe çdo sende ka lan Allahu uje lala me vakt. Edhe namazin e ka lan me vakt, edhe zakatin e ka lan me vakt, edhe Ramazanin e ka lan me vakt, edhe Haxhin e ka bën me vakt. Tashun ban Haxh. Edhe me shkuetin Haxh Allah, edhe me shkutin Qabe sun ban Haxh Allah, sepse se ka vaktin dhe nuk pradohet. Duhet me prit vaktin. E kështu me radh krejt punët e jetës tonë kanë vaktin e vet. Nëse ne i bojnë a jashtë vaktit Së si ja kena qëllue Dhe nuk fitojnë a jashtë vaktit Pasa i tha Allah Hudellin nësi Ramazani Ka zvrit në ta kurani Përmi u të regur rrugën njërzve Dhe tha me treta përimsimeve Dhe këtu e kemi ndërprej Se nga Ramazani Duhet të nëzjerrim qfar Nga polemikat e shumta Nga muhabetet e shumta Se kush e ka mirë e kush e ka keq Qish duhet më ka njeri e qish duhet me jetue A jemi mirë apo nuk jemi mirë Këta s'munën a vetë me vendos Se me vetë citë së lërë thotë mirë jam Po kjo s'munët me shku kështu E duhet me vetë zotit në gjellë gjellë lu Atar Allah u nga kanë zonë Qështu o mirë, qështu nuk o mirë Kandaj Kur'ani për qëfar ka zbrit Por mi u të regu njerëzve rrugët Kandaj tha Allah u gjellë gjellë lu Hudë Hude a me të qudikon Me të dhudikon Me të rëfi për me shkudikon A dhe Kurani rëfen Dhe të regon rrugët e njerëzve Të ndara Kjo është nda kështu Dhe kjo është nda nga ana tjetër Pas taj thotë Allahu gjellëvala We wa bejjinatim minel hude We lëfurkan Mësimi i katërt I Ramazanit të ndëruar Gjëmatli cilje Mësimi i katërt është ku thëtë Allahu Gjellu Ala argumente të qarta për këtë uðzim dhe furkan dhe të ndara që do me thanë se uðzimi Zoti Gjellu Gjellu uðzimi Allahu Gjellu, Gjellu Gjellu nuk ka ardhë nbi teka nbi epshe nbi të kanë më të njerëzve Jo, kër Allah i thot dikujt keq Dhe di dikujt i thot mir Dikujt i thot i e i utzum Dikujt i thot i e i devium qështu Atare, mbi cilat baza i ban këto Allah u gjellu hala Mbi cilat baza për nga mberi se zellem Dikujt i thot ti e rrug drejt E tjetër ti thot si e në rrug drejt Mbi cilat baza i thaj e bubekri ti e mir E mbi cilat baza i thaj e bu gjehli ti seki mir Bi cilat baza Tha Allahu gjelluala Bejinatim minel hude Kur ti thojla dikujt mir Me prova jabina Me fakte Së ne mohan Andaj të ndëruar gjematli Ne me duhet të kuptojnë qëfar Se feja jon e zoti Gjelle gjellaluhu Që e ka zbrit në Kur'an Dhe e ka manifestu pejnë beri jon Sallallahu aleyhi ve sellem Osh e ngritur mbi prova Dhe feja jon e që mën povën është një argument është von faktin o shfaj faktit the faktit nuk i del karshi po i bindet por faktit të vërtetë jo të supozuar dhe të imagjinuar jo e cila është ndërtuar me inshallah o çështoj jo por ajo e cila o çështoj dhe s'nuk lëviz si qielli mbi kokat tona si toka nën këmbët tona e kështu me radhë kredi këto janë fakte s'mund të shme mohuat dielli kur del mes ditë s'mund të shme mohu kjo atut duk Sojdiell pa po ato të duk. Kjo nuk shkon kështu. Por është diell. Dhe s'ka mundësi që më mohue. Allahu jëllë o lahot. Në kët çarçsi, në kët dukshmori, na e kemi çarçsu të vërtetën. Kur ti thonj na dikujt, ti je në rrugë të drejtë, na ja binë faktët. Pse çevse je në rrugë të drejtë. Dhe kur ti thonjm dikujt se nuk je në rrugë të drejtë, ja binë faktët. A doaj neve dur ta morbim sin nga Ramazani, çë dimë A jemi në rrugë drejt, a nuk jemi Me fakte Cilin, cilin njërin dë një pa, pa përjaçtim Cilin njërin dë një Pa përjaçtim Me vet, a jenë rrugë të mamë Mirëm këtë i dyjune Mirëtë të më konë A ashë që kjo faktë Jo, se atër duhet Misak cu kretë rrugë Atër si të qëri të më dhonë këtë mirë e kini E se kanë këtë mirë Se Allah u gjënë ka dhonë se kanë këtë mirë Ma dje ka dhënë Allahu u gjelën Kur'an E këtë thërë në nësi Shumica e njërëzve se kanë mirë A tërpëse se kanë mirë Me prova Ju ka dhënë Allahu u gjelën me prova Zotë i unë fletë me fakte Nuk fletë që shtu në pëdu Po të bje faktin zotë i unë gjelën gjelëluhu Të i bje argumentet Që i sheparmentëm të ditë e gjikimit Allahu i bje njërit argumente Deri sa kur ti më hoje kitë faktet I thëtë Allahu u gjelën gojës juos. E jo juos tash buzë me të cilë flasmi, po mishit i thot fol ti tash. I thot dorë, fol ti tash, a ki prekase ki prek. I thot komos, fol ti tash, a ke a ke shkel fillalvinin apo. Jo? Dhe sa njeriu rin lut me vetvetën kur ti dëshmoin gjymtyr të ti. Nga se kjo fe e provave dhe fakteve dhe argumenteve të pa më hushme Ata i tha Allahu gjelalu Wa bejinatim min el hudeu el furkan Dhe të ndame Prova dhe ndame Pra Neve kërë që tregojmë njerëzve Se kjo udhësht e drejt Ja u bim faktët Jo veçkaq Dhe nuk i lajnë a mi u përzit Ha? Në nuk i biveq faktet Se përshembol, qish me e kuptu këta nuk e lana me u përzis Allah u gjerële ka përmen El Furkan Përshembol Ka shumë shkenstar në dy nja Shumë filozof në dy nja Shumë studiues, hulumtues në dy nja Kanë pru prova për diqka Kanë pru prova për diqka Që e këzistone jo, realisht Po shumë i ca një dhe se ma urin vesh Më e afrouni edhe ish që s'ka, një filozof më la thonë që kjo ekziston kështu kështu kështu, kjo ku të kombinohet me kta ekziston kështu, kështu kështu kështu. Ti se kupton. Thuaj shumë kjo, kjo, kjo, kjo kokë enderli kumë, ekoglavit. Te Allahu u jelona thotë na ashtu të folna. Na nuk folla kështu. Nga sa opunga e nëmi. Na nuk mund na vja purzi njëri kur opunga e nëmi kur opunga e nëti. Andaj Kur'ani ia ja çarçon këthe. Ia ja çarçon këthe. A ka dikush në dunjo që së në kuptonë se rakija është haram? A ka dikush në dunjo i madhe i vogël që duhet me studiu shumë vite për me kuptu se zinaja haram? A i duhet dikujna mu po filozof për me kuptu se platshkitja haram? A duhet mu konë shumë filozof dhe shumë ingarkum dhe shumë studiuës me vite për me kuptu se zinaja haram? Për me e kuptu se Pa ju falë zotit Pa ja kry në mazin Pa e do pasurin zëqatin Pa ja gjëru ramazanin Që kitë njës të kuptojnë A ka mundë që ta për me e kuptu mu kanë filozof A është kusht, nuk o kusht Fëmija si fol I thue kështu këtë janise me kuptu Tho Allah në ka e më për 5 vak Mu falë, falë ndërim Mi thonë shqyqir A ka dikush se kuptan? Ska dikush Nuk ka, Allah e ka më hu Ka do thojnë na alas me kuptojna Ato vetëm thaditën Më nëllë me justifikuvë e dhejtën Tha Allahu u gjellëvala Vë bëjjinëti minë l'huda vë l'furkan Ku të qarësojna në rrugën Nuk lajna aty mjegull Cëlajna në mjegull Në e ka kalëzumë Allahu u gjellëval Piset linna Edhe deri sa të vdesmi Qka ka mendodhë me neve Krejna ka kalëzumë Për nga meri se se lëmë në kalëzunë në bark Në embryonin e nanës Njeriu ti zhvilloi. Në katror ditë kështon, ta vë ditë kështon, nî nici nënizat ditë kështo. Kjo çka është? Ai porzie ti kujra? Nuk i porzie. Kur dalle e ka kët rrisk, pastaj gutritet e ka kët rrisk. Pastaj ka kallzuqi që më vdek, mos habit. Mos u habit, zakimë vdek. A ka dikush se se kupton? Dikush sot si dihet ç'i vjen më vdek. A shkoni se ditë që kavorrët? Shkoni se ditë që kula, xhenozë do ç'është kështo, ha. A bejancë që unë qon në neve, kan drujet. Andaj thadha, u gjelënola, këtë punë që shtu i qarojna Këtë punë që shtu i qarojna na Na nuk lajna ditë shka, me ju përzi dikujna Pse nuk lajna me ju përzi? Se nuk është Dignitet i Zotit me e përzi punën Një ani me e taku dika në rrugë po, po do munisë për një rrugë Dhe spedicisht hecët, ka me shkuve Dhe në rrugë e vetë një njëri Një njëri të mamë Me men të mamë Nuk është kriminel o njëri, njëri e, në, në standardin normal Dhe i thotë që shkodë dhe dhe dhe filan venin A e rejnë, se rejnë Shkodin pazar dhe i kuave filan duqani thënë që që aty Kuave filan, filan e, njëri që që aty e thënë Kuave filan njëri që aty e thënë Pse së rejnë natyrshëm ska, ska nevoj me rejnë Se ska nevoj piti e veshme të kanë duqe ku ha Ka dikush të rejnë sa kriminel Mirë po zakonë shëmë nuk të rejnë E mëse njëri zakon shëmë së trajnë A trajnë Allah u gjellë vada A sta ka zonë drejt A na e përzin A na e ngatron A na e mjegullon Jo Na e mjegullojna Na e mjegullon Na e ngarkojna Na dhojna s'pe kena të qartë Pse? Se pse vjenë në deshme e pshët tona Vjenë në deshme me teka tona Andë dhe zoti jo në gjellë gjellë Se prejmsimeve të Ramazani cili është Se na kena zbritë Udhëzim të qartë Faktet qarta Provat qarta Për atës e Kurani është hak Dhe se Islami është hak Dhe Muhameda i Salat e Salam është hak Dhe se Vdekja është hak Dhe se takimi me Allahu dhe logaria me Zotin është hak Ju përzi e dikujnë akjo Jo, atër qka mbetet Qka mbetet për neve Mu përgatit Mu përgatit Mu përgatit serios Më përgatit serios Me shumë sërëzitet më përgatit. Neve endë nuk edhim që të da mëllon më, më përgatit serios me Allah unë gjele gjelelu. Për nga meri se zellem në atë e ditë qante, kër ju kujton të takimi me Zotin. Qante jovec ja për veti, edhe për tjerët, se dintë e se qka do me thanë më taku me Zotin gjele, gjele gjelelu. Kjo është mësimi 4, nga jetët a gjërimit të cilat i ka zbrit, Zotin jo në gjele, gjele fi ula. Pasaj tha Allah unë gjele valë në vazhdim fëmën shëhid e minë këmu shëhra, fëllë jësumë. Mësimi i pestë, dobija e pestë e ajetit të agjërimit cilë është, thëdhe dhe u gjellëvala, dhe kush dhe që e mërinë muaj në Ramazanit, le të agjëroje. Në këtu kemi folë, në të galuar dhe gjallartë kanë folë që agjërimi o farzë, Ramazani e farës këtë hinje njerin bilik Këtë janë meselit të njohra në mesin e, e gjematit Neve dojmë e dalë dikun tjetër Neve a jetin do të shikojmë nga një kanë tjetër Nga kondi mirsis Dhe nimetit që ta ka mundcu me mri Pra Allah u gjeluala thotë në Kur'an Femen shehideminkum E kushdo që pi juve Ka imër me mri një Ramazan Leta agjeroje Këtë qëshybje Pra Allah u gjellolla për madhron Nga se shpreja kur anore ka arë këtu Në formën madhrimit Qëshme e kuptu madhrimit Na në fej kur hina hina me shahadet Pra dikush me hin fej Na jena rrit Pra nga prindit musliman Dhe normal se nuk në ka thonë dikush thuj e shahadetin Po nëse dikush do me hin fej Thuot i, i themi thuj E shhedu En la ilaha illallah Pa tjetër me thonë e shhedu e shëhetu që do me thanë dëshmoj bindëshëm palëkundje, s'kam moshybe se Allahu është njatë që meriton mjë adhuruat e njëjtë nëshpreje e ka përdor Allahu kër është e te agjerimi, që do me thanë fem, femenje shëhet minkëm pra ku shdo që i, pijuve, e kamri, qiko, ka mëri që ka plotë që i sagjerojnë e ka në mëri edhe ato e ka në mëri Allahu sa të folë për ato me miljarë dhe njërës Sikur që emin asot dit gjumaj e Ramazan Me miliard atjir edhe ato janë në mujnë e Ramazanit Por Allah nuk flet për ata Flet dit qka tjetër Tha Allah u gjelluala femen në shehide min kumu shahra Kus dhët që pëjuve e mrin ket muaj E pse ka përdosh preje në shehide Pse s'ka thonë kush është gjall në Ramazan Pse s'ka thonë kush, kush është me shnetë Ramazan Se s'ka përdur shprej e tjera Po ka thonë shehide Ka thonë djetarët sepse Muslimani kur t'hin Ramazan Nuk e te i kalon Dhe nuk e prit ketë muj Si t'kishë prit muj tjera Por shembo Muj mini herë që ka vjenë Shevali Mas këti muaj Aja prit minat që kena prit Ramazanin Jo Asa tjetërin pas Pse jo Se nuk është i si Ramazanin Nuk, osi, pra, nuk mobilizomi Nuk, nuk bëhat muhabet Asaj tjetëri asaj, asaj shabani as, Pse? Sepse Ramazani ka veqori E Allah u gjelon e podhot A i cili e pret Ramazanin Duk e qin komplet i praneshëm Jo veq A ah, po më va kena i Ramazan E nga mdulli lajna të ninu e nga të anëgjeru Jo jo Femen shejide Komplet tërsi e jo të mukhon Ramazan Kompletit që ka egziston, me shpirt, me mendje, me trup, me kon Ramazan. Kjo pak më naltë, kjo pak më naltë. A ndoj nga thamë, në fillim të Ramazanit atje, sahabët, para se mu bo sahabe, para se mu bo musliman, kanë hangë buk djerë në ditë, djerë në ditë, jo kejtë, o zakonë shumë, se kanë qenë, shumit e fukaro, djerë në ditë kanë hangë bukë. Ramazanit, qka i banjerit, djerë në ditë ha bukë. Sifirë e iftarë, a djerë. E qka i ndrojt sahabës kur u ba muslima Mas i ha dyher Nuk i ka ndrojt kur gjo Mirë po ajt diska tjetër shef Ramazan A i Ramazan shef mundësi tjera Për me fitu shumë të zotë i unë gjellë gjellë luhu Andaj tha Allahu gjellë valë në Kur'an Femen shehi dhe min kumu shahra Kush do që për juve është i pranishëm Si kur kur e thotë shahadetin Sa serios du të më kanë kur e thotë dikur shahadetin Shumë du të më kanë seriosë Madjeki së rëzitet, kjo së rëzitet i joni Në ka bohë që shtu me morfejen Ha? Po, po, musliman jam edhe une Dhe pas taj e qojnë qoj me tonën Nuk mund është edhe musliman edhe me tonën Dësh me vetë zotëi Zdo hapë dësh me vetë zotëi në gjelë gjelë e luhu Nga se ketë dëshmuë Se Allahën zotëi jëtë Këni po dikush së vetë zotë një në vetë Ako dikush së vetë zotë një në vetë Ako e vlatë që i ka drejtë mësë me vet E që është ka drejtë për neve, na me i thonë zotit Po, ti e zotit jonë, oma lena rahat se na i kena do pun tjera Shkon që shtu? Shkon Tha Allah u gjelluara Fe men shëhi dhe min ku mu shëhra Me dëshmue Ramazanin E ka dalim me mëri me, me imër dhe me e dëshmue Kanë thonë djetarët, që është me e ba dalimin ma qartë Ka donë si muslimani dhe ju muslimani në Ramazan Por muslimanin, Ramazani janë dronë këtë jetën Jo muslimani njejt e ka Ake Ramazan, ake Sheval, ake Shaban, ake Recep Ajë për njejta Njejta për të përse Sa ajë nuk dëshmon Nuk e dëshmon që diçka ma e madhe Ma e vlefshme Ska që, Nuk ka ardi që ka e jash zakonqme E muslimani e dalon Ramazanit Qështë e dalon Oshtë i pranishëm Oshtë i pranishëm Më ndodhë me jetu, me gjdo që lisët vetën Me e përjetu, me gjdo që lisët vetën Këtë Madhështi që ne ka mu ofru Allahu subhanahu Pasë mësimi I pesë më radhë në këta jetë Thëtë Allahu gjellë gjellë lu O men këne më ridhën Au ala seferin Fa iddetum min E jamin ukar Thëtë Allahu gjellë gjellë lu E kush dhe që prejuve E më rinë Ramazanin Mirë po është i smut Ka smundje Au oh, ala sefer Apo është në uthim Ruk Fe idetum min e jamin ukar Atëhera Ato dit aj nuk agjeron Dhe i kompenzon Të ditët e pa agjerume Pashka kësë mundjes dhe uthimit Ha? Kur që në oshet dhe kur të lojë uthimit I kompenzon ato dit Këtu neve që farë mësimi në zhjerëme Se Allahu Gjellegjellu hu kërë i ka zbrit ligjët e veta, farzët e veta, kërë i ka zbrit haramin, që kjo zbanë, që kjo duhet pa tjetër, që kjo halal, që kjo është e pëlqishme, që kjo është nuk e pëlqishme ekstumeral, që kjo një sen është asë i pëlqishme, asë i pa pëlqishme, si dush bane, si dush më se bane. Kretë këto dispozita kërë i ka zbrit juridik të zotit Gjellewala, mbi cilin bazë i ka zbrit, i ka zbrit mbi bazën e mundësisë, o s'ka asë një ajet në Kur'an që i thot dikujna neve nuk në ne intereson të jamunës asë munësht kime e bo s'ka qështu së kjo është pizotit dhe zotit Gjellet Gjellelu është taj cile ka kryu smunjen dhe ka kryu thimin dhe ka kryu tijen dhe ka kryu kredve dhe a i din takatët tona qka tha Allah u Gjellu Hala kush është i praneshë në Ramazan po i smut smundje e cila e vështirsona gjërimin jo është të Ka osë mundje të cilat përvalohen Ka osë mundje të cilat te i kalohen Kuptimin nuk kanë dispozit, nuk mirën parasysh Dhimbje të kokës pakta Ek së më rakët të smirën parasysh Por dhimbje të cilat përvalohen Shkaktojnë të lashët moja Nësë agjerohet Me konsultim të mjekut Atër kjo smundje qfar? I lejon njëriju të mos agjeron E kjo për neve Që farë mësimi është ndëruar Ska në lid që të lau Dicka a ah, kjo e ranë që që kjo është durohet. A ka diçka? Cilën dushmere? Pite ma e rana, të cilën të qujmë në mëtran, dhe të ma e lejta. Farzi Sabahot në kohën e hershme. Pra në kohën e mëtë hershme, Farzi Sabahot. Logaritit nga mëtranën, nga se pe në kamëveri, njën sallallahu, sallem, ka dhënë namazi ma i rana, për munafika ta Sabahot. Drejken e falin një një njëmër ma i madhë. A ma sa bojnë e fojnë më pak Pse, së ma i ronë A është jashtë mundësive, jo Vete një një një cili o mësu muqë e harët Në stop, vazhdimësi Dhe u ka bojnë sistemi jetës ati I thë ty, a të vjenë ranë muqë e harët Jo, thëtë normal, që të që që, që që është në drejku në që në sa bojnë O është normal, e pse O është mundësit njerit E pse dikush e ka fështir Se e ka prish rendin E ka prish rendin E allohu, Ma dje dhe haramin, Allah u gjellet haramin e ka leju e në rraset caktume. Qilin haram e ka leju? E ka leju mishin e derrit, thyrin, e ka leju alkoholin kur. Nëse jetë të dekë, shka dhishka tjetër me hongër, shka asni mundësi me ushqime dhishka tjetër, Allah u gjellet vale e lejoj, thë haje së të me të zhjallë, pije së të me të zhjallë. Por desh disa harama të cilat nuk i ka leju Allahu xhëlalualla për shkak se janë të lidhura me hakin e huaj. Këto Allahu kurse si lejon. Cilin haram Allahu nuk i ka leju kur? Zinaja. As nihar nuk lejon. Kur? S'lejon me vosa zinë, për çfarë? Se ti je në zor. Ja. Pse? Se hak i huaj. Nuk mundesh sepse ti ke më në zor me nzor, mi hip qafë zikuna. E pse alkolin e ka lejuar si grip, gjon kurguida. Apo alkolin e, e pesi vën dam gurguina. Alkoli është krijes pa spi. Ndërsa zinaja është përdhosje dhe në përkambje nderit huj, është përdhosje e, e e nderit në familjes. Ekstremal, andaj lo nuk e ka lejuar kur. kurr. Kur's ka thonë, si të bëni nzor, shumzor ski di ka mëshku, e atha e munin. Jo, ja, jo, ja, s'ka. Pse? Se është i lidh me hakin e huj. Dhe jetë që s'ka lejuu pizorit. Vrasja. Unë jam zorë, valla, su pe këshiri filanë, nga të pengu shumë ja, Pa, mu kona i gjallën e su njëtoj, përmyti Ajo, shka, pse ava u gjële ka kërsnu me G&M Përgjithmon Pse, nga se ashtë hak i huj Shë mund është tin hak të huj me ebo komoditetin tanë Shë mund është tin qoftë huj me ebo komoditetin tanë Shë mund është tin me regulu e lumëtorin të ne duke e helmu di kanë Jo Dersa jërat të cilat nuk e prekin dikand i ka leju Allahu kur ka zor, edhe te farzat. Kur jeni në zor ka than fa'idha atara i i i i kompenzona ato ditë të cilat ti nuk e ke hajëruar. Andaj kjo është ligji i Zotit Xhelel Gjell Xhelalu dhe mësimi i pest se s'ka në fei Zotit pamundshme. Krijtën e tumundshme. Krijtë, ka shkruan Bane dhe mos ban, e kanë krijtën e tumundshme. E çë erdhën me një pozicë që s'po munosh, Allahu e ka leju. Mo ani Banë, stash, a jenë zorë? Po, lejë më se ban A jenë smutë? Lejë më se ban A ma kushë noshësh? A të arë këthejsh në, në liqin e Zotë i Gjellë Gjellalu Pasaj tha Allahu te bareke Ju rridu Allahu Bikumul usër Vela ju rridu bikumul usër Tha Allahu Gjellë Gjellalu Allahu ya të dëshiran Me ja u lehtësu juve E jo me ja u vështërsuve Pra Allahu të njerë rëmbullakson krejt Këtë uh, grumbull të ligjeve dhe farzeve dhe harame të satë i ka zbitë Allahu u gjillovala, i rumbull akson me atë se pse i ka bo Allahu, po donë Allahu për juve të letën, e jo të ranën. Dikush thotë, e qysh, a është malet me agjeru, a mësë me agjeru, cële a malet? Përgjitje e muslimonit ta, maleta me agjeru. Pse? Se kipin dryshe e këshirë. E ajë cili nuk e këshirë për nga anë e Kruali dhe akireti, dhëtë, ja vëllam, me hangë dhe ma letë, se sa mësë me hangë. Epse Allah u thamë, minë një herë, ku e bani obligim a gjërimin, Allah u përdo po letë për juve. Kua letë, kua letë ma gjëru të të më të orë. Ma, nuk është, nuk, nëse e krasojnë a me hangë dhe mësë me hangë, cila ma e letë? Për trupin cila është? Për trupin a me hangë? Me hangë? Ndërsa Allah Juridullahu biku muljusër Allahu po donë me ja u lecuë Nga cili kandë Nëse ja kini vendos me më më rinë gjennet Ata e rëpicit i kandit ja u ka lecuë Po donë me ja u lecuë Se ja ka bo juve agjerimin E me pak sahat ju me shkun gjennet Kjo shumë A dhe e përmendëm dhe i gjeratën e kaluar Se djetarët kanë thonë Oferta në Ramazan E Zotit zbret, qmimi Zbret, qmimi, shumë poshtë Pa në një sendë që ka bletë 1 milion, në Ramazan bletë me 10 euro. Krehasim, shembolor, figurativ. Pa nëse një sendë kushton, nëse një sendë kushton jeshë Ramazanit, 1 milion, 2 milion. Në Ramazan kushton 5 euro, 1 euro. Në të dhe katërit mërët me kushtu për gjimë sendëti. Pse, se e lë qëllë allohu lirë, e shëllë allohu lirë, a ka dikush që përdojnë me e morë, mirë për cilin për fletë. Me ardi kush tashme na thonë neve shka Ai, kurs në nëne, kurs nuk i përmba Ardi, i se me thonë, qysh pibika pi uve Ma mirë, ma letë Ko ka me agjeru, sa mësë me agjeru I themi jo Nëse se a kinu me ndër me inë gjennet Se na të folë me tije Në na të folë për një njëri cili E ka kuptur rolin e ti në du nja Se s'ka me me të për gjithmonë Për njëri cili do me mritë Allohu në gjennet mi u largu gjennemit Për ketë i na të folë E alloh, Juri du bikumullahu ljusër Allahu po do sa malet ju të hinin gjennet Ama jo me bërë për drejtësi Diku i sotë po pëse Pse se ka lëmbe këtë Këtë lirë me paslonë Hesë pësë me nga pasgarkuhe Jo jo Se ishin bë bashk kriminellat bashk Ja zbanashtu Allahu u gjelën nuk e të zulumin Allahu u gjelën Kur'an e ka përmen citat Se pse e ka zbitë Kur'anin Dhe pse e ka bërë ketë Këtë të lovi që na e shofmi Në syte tonë Ajo, urci si e Zotit Lijemizel, khabithu minet tajjibi Qëtë dahët i prishtipit mirit Qish me e daluna Qish me e dit nja Së i shkon Me pasia në gjeme ma kriminell Së i shkon Nuk o e drejt kjo E qish është e drejt? E drejt është që të vim dë nja Të baho testi A të jemë e riton Andaj Allah u gjelluvan e ka të regunë surën zumer Se banor të gjenemit, edhe banor të gjenetit Masit dahët kadaja, gjykimit mirët Edhe gjdo njërit të mërë vendin e vetë Edhe banori gjenemit, edhe banori gjenetit dhojnë Elhamdulillah Djetarë ka thonë për gjenetlin për dina mira Elhamdulillah Ky gjenemlija pëse thot Elhamdulillah Surës zumër Wa qilë Elhamdulillahi Rabbil Alemin Krejtë thojnë Elhamdulillahi Rabbil Alemin Gjenem li janë burë, gënzjarë, nazarë Pse thot Elhamdulillah Se thot jam kriminel Adho, sumkaboh, zullum Gjeth ato argomente mi ka që Prap kumë shku pas tejkave Gjeth thofakt e mi ka që Prap kumë shku pas qejfeve të mija Atare Elhamdulillah Elhamdulillah Andaj ata nuk Nuk kanë polemik në Gjenem Se në këtu nuk e meritojna Po qka thot Allah u gjela për gjene emlit Ata i thojnë Allahut A na jep edhe një test A na shte edhe një test Thot Allah u gjelovala Juve prap mi u këthin test prap njëjt bani A ndaj nëse do të dikush A s'ka pas rukë tjetër s'ka pas Kse s'ka pas për me u daluë I miri Prit keqit A da dhe Allahu gjelën a jetë tjetër Walli të stebine sebilul mëgjrimin Ne kemi bërë këtë Kur'an Me undar rrugë e kriminelle dhe prej besimtarve Pa tjetër A da këj Ramazan Neve në mësonë se Allahu gjelën a luhu Me krej të farë dhe që nejka dhe haramët Dëshiron të letën për neve Ama të letën me dynjitet Jo të letën e epsheve Jo të letën e epsheve Të letën me dynjitet Të letën e punve letën me u angazhu masi të angazhu me a i bjellecimet e kështu me radë andë kjo është mësimi i 6 i 7 i Allah u gjellohet dhe këtë ajetë e që ju ta plëconi numrin Allah u gjellohet dhe ka për avazanin një senan të rritë edhe gjdo sënde ka për me mas i ka për 5 vakët e ka bo 2.5 nga përqindja e zëqatit e ka bo një mujë Ramazan e ka bo hajin në kote caktuar me talafet të caktuara me gjuajtjit të caktuara me dit të caktuara kreti ka bo me ma zoti Jongele Gjelalu dhe këtu Ramazan ka dhe në valituk milu lë idde Allahu do mi plëcu ju numrat Allahu nuk ka nevoj a shfiton kur gjopi numrit ti qka e plëcu mi për djetar kanë studiu pse Allahu thot Allohu do në me e don Allah, don me plëcu ju nëmërin Pse do në allohu Po pse do ajë për qejmë Me thonë dikush A povesh 15 Pas me qera lemni mua Jo, s'ka 13 Pa tjetër me e besu 13 Dhe mu munu me a gjëru 13 S'ka Dikush ma, a, me allohu me thonë Mu e une falëve sabajnë hekmanit Qera si kam problem Jo, jo Pa tjetër e kjeve pranume gjithë sabaj Dikush do t'akom Unë si hajin mu banëmanit Ama une e zgedis t'inën Jo, jo kur bie. Allahu kur e cakton. E pse këtë kjo? Thallahu jelle wala, "Weli wa tukmilul idda." Që ju të adaptoni mi njëri, pun, dhot, vrol, dhot, jo, milu, plëcone, me çu punë deri në fund. Ndaj. Që pandjeri e nis ditpudhot, e nisi almvrull, pasaj e lë. E Allahu thot, "Jo, litukmilu." Plocone. Sa Allahu don piu me plocue. Kan dhën dietar kë është formimi më i mirë i njerëjut, që Allahu jelle ka bënë për me tramazorit. Cili është ajo? që të në mëson me e kry punën. Kini pa disa njerëzë jale një punë edhe nuk e kry në rrifunë. Thotu në e nisa, mama, po më dullë, ajo në dullë kjo, e kështu së ta jep kërkush, për ziti së ta jep kërkush me me punuhe. Kujtë a jepin ja njerëzit punë, me akryje? Kujtë a betë gashme, me vull, mo. Qe, ketë, e këmë plëcuhe. E që ti a ja jepin, e allohu kuj ja gjena kujtë a jep gjëndetin. A ti cili mundohet kur ta punonin i pun me persos. Jo shkeleshka, e vao na ulë. Ini po të gjesh kosi vetat fasadën e punës, e ku ka shpirti, ko ajo ku vullneti punës, që i punës, ti e ke bën me çev kët punë. Andaj Allahu u jelanam sonë në Kur'an, nëpërmjet Ramadanit edhe jashtë Ramadanit, mos i bëjnë punë shkeleshka, po çish ti bën punë, ti bën me vullnet, e ta dim se duhet me emri edhe ditën e fundit. Dhe me e bë Bajram, pra më e plocuë. Dhe Allah u tha walitu këmilur idde Allah u don ju ta plesoni numrin e, Allah u afiton për këti numrit Jo, kush fiton për numrit Na fitoj na E mor na familiarizimin Dhe adaptomi, sistemi jonë Funkcionan për asaj qish Më sminon punë në gjimës Nga se lanje e punë dhe në gjysëm Shkakton kaos Kini pa dikush medal, midis punë Për firme, a shkakton kaos Një në qishë të punu me, me mbyll punë dhe medal Shkakton kaos Varsish prej rëndësis kër e ka punë në raj Edhe besimtari Qka thua e me lanë gjithë? Ja unë e mëna tonë së shkoj sh sh Shkaktot ka as Shkaktot që regullim Anda i zotë i jonë gjelluar e në mësoj në këtë ajet Që njeri ju duhet të, të adaptohet Ti plëtson në punët Deri në skajn e fundit të të tëre E lusë mi zotë i tonë gjellegjellu Që gjitha ditë të, të agjeruar Allah të i banë kabul E lusë me Allah u gjellona që Allah u taravit tona, namazët tona, gjithë shka shka kemi kontribu në këto ditë të kaluara, Allah u të na i banë kabu dhe të na shpërblem për to. Gjdo më në nëksim, gjdo në kësallëk, Allah u të na falë për to. E ditët e mbetëra, Allah u të na eruan takatin, na eruan shëndetin, na mundësën memri natën e kadrit, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, inna hu hu lgafur rahim, wa alhamdulillahi, rabbel